Ні, повісити на красній площі, або ще краще поставити плаху і сокирою в голову відрубати, як цар Петро робив власноручно. І цих двох заодно. Клима як японського шпигуна, а саме як німецького. Ух, гаде, пожалів, пожалів слабак. Сталін ще довго побивався через свою недалекоглядність і слабкість тоді у 37-му, коли він, надихнутий імперською амбіцією, винищував космополітичне ленінське поріддя. Не допрацював. Потім пив коньяк, потім примовляв, пив ще вино, голосив і заснув. «Молотов щез», – розбудив Сталіна Поскребишев наступного дня. Сталін, крізь тяжке похмілля, згадав цього недоладного в'ячика-скрябіна, заляканого і несамостійного. А хто серед них самостійний, крім генерала Жукова? Міністра закордонних справ. Один із тонкошеїх вождів Мандельштам не мав рації щодо мене, бо якби я був до кінця кремльовським горцем, я би розпізнав щурячі душі у цьому сонмі тонкошеїх вождів. У Троцького лей би й не була тонкою. Цей би не втік. Але він би не був на других ролях. Він би був першим, а другим був би я, Йосиф Сталін. А чи втік би я від вождя Троцького? Що це я собі милю? Тьфу. Втік би, втік. І продав би його за 30 срібних, бо я вождем мусив би бути. І став ним. А Троцький де? Чортів у лапах. Хм. Про чортів ліпше не будемо. Але Троцький вже не живий. Га? Ще ж є генерал судоплатов, караюча, десниця партії. Поскрь бише. гукнув вождь. Слухаю, товаришу Сталіну!» – війшов помічник. Знайди мені генерала судоплатова з НКВД. Чи, може, він теж? Здається, ще ні. Що значить ще ні? заверещав Сталін. Знайди судоплатова для його орлів робота є, багато роботи. А де В'ячик?» – замельдувався? Теж у японців, чи, може, в хохлів. Ні, відповів поскрюбишил. Судячи з передач німецького радіо, господін Молотов тепер почесний гість господина Ріббентропа. Анекдот, засміявся Сталін, два чоботи пара так і ввійшло в історію. Пакт Молотова Рібентропа, а Сталін і Гітлер виходить на задній план. Фу, хаде. Дурний Адольф. На нього те саме чекає. Ще будуть втікати з його бункера десь під Вінницею І його Гіблер і Герінг, і Борман, і той же троп. Не хотів бути зі мною Разом ми були б непереможні Ех, Адольфе, дурна твоя голова, хоч і з вусами Дозвольте, товаришу Сталін У дверях стояв фахівець із персональної мокрухи Сумнозвісний генерал Павло Судоплатов Заходь, Пашо Запросив жестом сісти прибулого Сталін. «Заходь, сідай, серйозна розмова буде». «Зробимо, товаришу Сталін», – сказав судоплатов. Сталін закурив герцоговий нофлор, помовчав і поволі спитав. «У тебе ще є вірні люди? Вірні тобто партії і советському народу?» «Є, товаришу Сталін», – щиро відповів судоплатов. «Але настроїв багатьох чемоданні, бо, як кажуть наші вчорашні брати-українці – Валізові Сказати, що всі як один До останнього набою захищатимуть членів уряду І вас, товаршу Сталін Не можу Багато заразливих прикладів На найвищій горі Знаю, знаю Нічого Ми без цього Мінгрельського шакала Берію обійдемось Але він без нас Тобто без мене і вас не обійдеться Зрозумів, паша? Сталін пильно поглянув на генерала «Здогадуєсь, товаришу Сталін, кивнув судоплатов. Кого ще? А ти здогадливий, пожвавішав Сталін. Слухай сюди. Приготуй три диверсійні групи. Ні, чотири. Або чекай. Берія, раз, ворошило два, Буденний, три, Молотов, чотири, Хрущов, п'ять. Хрущов ще не втік, товаришу Сталін, перебив вождя генерал. А може поки не втік оголосити його шпигуном України, спитав Сталін? Уже є документи, свідки і арештована радистка резидента Хрущова, який діяв за завданням українських націоналістів у середовищі совєтського уряду під псевдонімом «Кукурудзник». «Арештувати?» – негайно, – закричав Сталін. – Я давно його підозрював. – Га, Лисий Микита. – Чи як там ухохлів? – Лис Микита? –